Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh In Alhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayi'ati amalina Mayahdihi billah falamudillah lah Wa mayyudlil falahadiyalah Ash'hidu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Ya ayuhal ladhina amanu attaqullaha haqqatu khatih Wa la tamutunna illa wa anta muslimun Amma ba'du fa'ina ahsanal kalami kalamullah Wa khairal huda huda rasulillah Sallallahu alaihi wasallam Basharal umur Wa kulla muhadasatin bida'ah, wa kulla bida'atin dalalah, wa kulla dalalatin fi'nar. Alhamdulillah. Aku ni fiddinna azan, ya Allah wa iyaikum jami'an. Pada pagi ini, kita dapat bertemu kembali di majlis yang berbahagia ini. Kita masih membicarakan tentang Al-Kabair pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang haramnya Khamar pengharaman Khamar ini bukan hanya pengharaman mengkonsumsinya saja atau minumnya saja akan tetapi juga Tercakup di dalamnya pengharaman segala bentuk ta'awun kerjasama di dalam perkara khamar ini. Termasuk di dalamnya larangan jual beli khamar, berobat dengan khamar, dan lain-lain. Dirawatkan dari Aisyah radiyallahu anha. Ia berkata, Rasulullah s.a.w. bersabda, Harimadu tijaratu fil khamri. Diharamkan segala bentuk jual beli khamr. Diharamkan segala bentuk jual beli khamr. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi pengharaman khamr itu juga meliputi jual beli khamr larangan jual beli khamar Abdullah bin Abbas meriwayatkan bahawa ada seorang laki-laki menghadiahkan satu kendi khamar maka Rasulullah berkata kepadanya Hal alimta annahu qad harramaha Apakah engkau tidak tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkannya Qala la Maka dia menjawab, tidak. Fasar-fasar insanan. Kalau begitu buatlah gembira orang lain. Pakol Allah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bimasa dar tahu dengan apa uh, dengan apa uh, kau membuat orang lain bergembira. Pakol Amar tuh bin Dia menjawab. Aku menyuruh untuk menjualnya Maka Rasulullah s.a.w. mengatakan Innaladhi harama syurbaha harama bayi'aha Sesungguhnya Allah yang telah mengharamkan meminumnya Juga diharamkan menjualnya Maka Rasulullah membuka tutup kendi tadi Dan menumpahkan isinya hingga tak bersisa. Ini hadis menunjukkan bahawa jual beli khamr hukumnya diharamkan. Sebagaimana yang kita jelaskan juga dalam pertemuan sebelumnya. Dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma yang mengatakan Rasulullah bersabda, "Anallahul qamr, wa syaribaha, wa saqiyaha, wa bai'aha, wa mubtaraaha." wa asyiraha wa wa hamilahaha wal mahmulata ta'alul wal mahmulata Allah Subhanahu wa ta'ala telah melaknat khamr, melaknat peminumnya penuangnya, penjualnya, pembelinya, pemerasnya yang memeras anggurnya atau buahnya yang minta untuk diperaskan, pembawanya dan yang minta untuk dibawakan kepadanya. Di dalam riwayat Ibnu Majah ditambahkan wa akila samaniha dan melaknat orang yang memakan hasil penjualannya Jadi jual beli khamar Hukumnya diharamkan Itulah pembahasan kita pada pertemuan yang lalu Nah pada pertemuan kita kali ini Kita akan membahas tentang Dosa besar yang ke-20 Yaitu Al-Khimar Al-Khimar Al Yaitu perjudian Haramnya perjudian. Allah subhanahu wa ta'ala. Telah menyebutkan di dalam Al-Quran. Di dalam surat Al-Ma'idah. Al ayat 90 sampai 91. Allah berfirman. Ya ayuhal ladhina amanu innama al-khamr. Wal-Maisir Wal-Ansab Wal-Azlam Rijsun Min Amal Shaitan Fajitanibuhu La'allakum Tuflihun Innama Yuridu Shaitan Ayuki Abainakum Al-Ada Wal-Bagda Fil-Khamri Wal-Maisir Faya Suddukum An-Dhikri Allah an Salah Fahal Antum Muntahun Wahai Orang-orang Yang Minum Khamar berjudi berkorban untuk berhala mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu karena minum khamr dan berjudi itu dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan dari salat Maka berhentilah kamu dari mengerjakan perbuatan itu Ayat ini merupakan dalil Pengharaman judi Dan bentuk, segala macam bentuk perjudian Wal maisir Dan maisir itu adalah kimar Perjudian Bagaimanapun bentuk perjudian itu Baik perjudian dengan nark Yaitu dengan dadu Atau syatrans Yaitu catur atau jenis-jenis perjudian lainnya. Yang ada di sana unsur mengundi nasib. Dan ia termasuk Perjudian itu termasuk memakan harta manusia atau harta orang lain dengan cara yang batil. Yang mana itu telah dilarang dan diharamkan Allah SWT. Allah mengatakan di dalam surat Al-Baqarah wala ta'kulu amwalakum bainakum bil dan janganlah kamu makan harta-harta di antara kamu dengan cara yang batil dan juga masuk dalam sabda Rasulullah s.a.w Nabi mengatakan innar rijal an fi mali lahi bighairi haq falahumun nar yawmal qiyamah sesungguhnya ada beberapa orang yang yatakhawaduna fi malillah enta khawaduna fi malillah bi ghair yang pergunakan harta-harta Allah tanpa hak pada maka bagi mereka neraka yaumul kiamah pada hari kiamat nanti dan di dalam sahih bukhari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Angkala lisaibihi ta'al Buka miruk Faliat tersadak Barang siapa yang berkata kepada temannya Barang siapa yang berkata kepada kawannya Kepada sahabatnya Mari sini Kita bermain judi Faliat tersadak Hendaklah dia membayar kafarahnya dengan bersedekah. Nah kalau lah Fa'idha ya, kana mujradal qawul Yujibul kafarah ada sedekah. Adakah nuka bil Kalaulah hanya sekedar berbicara, mengajak orang lain untuk bermain judi saja. Itu sudah membuat seorang itu wajib membayar kafarah dan atau sedekah, bagaimana pula dengan melakukannya? Bagaimana pula dengan melakukannya yaitu dengan bermain judi? Ekhwan fitna azan ya wa yaalakum jami'an. Berkaitan dengan ayat yang kita bacakan tadi, yaitu surat Al-Maidah ayat 90 dan 91, telah diruqyahkan dari Amirul Mu'minin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwa ia mengatakan, ya di sini dijelaskan mengenai masalah beberapa bentuk-bentuk perjudian, ya beberapa bentuk-bentuk perjudian. Ya. Tadi ayat tadi menjelaskan bahwa Allah melarang orang-orang yang beriman minum khamr dan bermain judi. Nah, di sana ada berbagai macam bentuk-bentuk permainan judi atau yang bisa digolongkan sebagai satu bentuk perjudian. Nah, diriwayatkan dari Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib bahwa ia mengatakan main catur itu termasuk judi. Main catur itu termasuk judi. rasulullah saw Allah, telah mengatakan di dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh imam muslim beliau bersabda menlayi babi narp maka annasabah yadahufilah yadahu milkin ziruadami barangsiapa yang bermain dadu atau catur maka seolah-olah ia telah mencelupkan tangannya ke dalam daging babi atau darah babi Daging babi atau darah babi Demikian juga di dalam hadis yang lain Rasulullah Alaihi Wasallam mengatakan Man na'ibah bin nard Takut asallah wa rasulah Kadang siapa yang bermain dadu Maka sungguh ia telah ber Berbuat durhaka atau mendurhakai Allah Subhanahu Wa Taala dan rasulnya Maka Ibn Umar mengatakan Allah bu bin nard kimarun aduni biwat biwatil khabir watakazzir bermain dadu itu adalah tajudi seperti meminyaki ya tubuh kita dengan minyak babi ikhwan fillah azan ya jadi al bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menggolongkan bahawa main chat itu termasuk judi demikian juga ini hadis tersebut diriwayatkan atau riwayat tersebut dari Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya Demikian juga juga Nabi Hatim meriwayatkan dari Atha, Mujahid dan Ta'us ya, mereka mengatakan bahawa segala segala sesuatu yang berbau mengundi nasib itu termasuk judi. Segala sesuatu yang berbau mengundi nasib itu termasuk judi. Fa ni'dillah wa kamilan. Ya, jadi termasuk di dalamnya ya, pertaruhan-pertaruhan yang dilakukan oleh sebagian orang yang mana di situ mereka mengundi nasib. Ada-ada di situ unsur mengundi nasib. Maka itu termasuk. Judi. Termasuk di dalamnya kata mereka biji-biji yang diundi oleh anak-anak. Biji-bijian yang biasa dijadikan undian oleh anak-anak. Hadirwetkan nah, dari Rashid bin Sa'ad dan Damroh bin Habib. Keduanya berkata termasuk di dalamnya permainan dadu biji-bijian yang digunakan anak-anak untuk bermain. Jadi kadang-kadang di sana ada beberapa bentuk permainan anak-anak yang pakai dadu, nah ini hendaknya dijauhkan dari anak-anak, karena itu mengajari mereka bermain judi. Itu mengajari mereka bermain judi. Dan diberikan dari Ibn Omar, bahawa ia mengatakan judi adalah undi nasib. Jadi hakikat judi itu adalah ya, adanya unsur undi nasib, mengundi nasib. Ibn Abbas juga mengatakan, judi itu hakikatnya adalah mengundi nasib. Jadi mereka dahulu, orang-orang Arab jahiliyah dahulu, mengundi nasib pada masa jahiliyah, sampai akhirnya datanglah Islam. Ya? Bahawa ini adalah kebiasaan orang-orang jahiliyah dahulu, mereka biasa mengundi nasib, sampai akhirnya datanglah dinul Islam, dan Allah Subhanahu SWT melarang mereka dari perangai yang buruk tersebut. Said bin Musaib mengatakan ya bahwa perjudian kaum jahiliyah dahulu adalah mereka menjual daging dengan seekor atau dua ekor kambing. Menjual daging dengan seekor atau dua ekor kambing. Maka dari itu, ya di dalam beberapa bab jual beli ada di sana yang mengandung unsur judi, ya seperti misalnya bayul habalul habalah, ya menjual ya janin yang masih ada di dalam kandungan ibunya yang menjual benih ya menjual benih eh, hewan ya demikian juga musabaqanah ini adalah beberapa bentuk-bentuk jual beli yang diharamkan karena mengandung unsur perjudian atau undi nasib untung-untungan Al-A'raz berkata judi itu hakikatnya adalah atau judi itu adalah mengundi anak panah atas harta atau buah-buahan atas harta atau buah-buahan hingga seorang itu yang mempertaruhkan hartanya Ya, bisa dia beruntung tapi, tapi bisa dia juga merugi atau kehilangan hartanya itu. Ya, tempat suatu yang apa namanya? yang jelas. Nah, ini adalah satu bentuk perjudian. Ya, satu, apa namanya? merupakan bentuk perjudian. Al-Qasim bin Muhammad mengatakan segala sesuatu yang melalaikan dari berzikir kepada Allah dan dan salat maka disebut al-maisir. Dia ya, beliau mengacu kepada firman Allah Subhanahu wa taala, "Innamal khamru wal maisir" wala ansabul adzlam bi jarijusun min amali syaitan kemudian dia ya dijelaskan mengapa syaitan menyuruh anak adam untuk berbuat seperti itu atau mengajak anak adam untuk bermain judi minum khamr dan bermain judi itu Allah mengatakan innamayuridu syaitan ayukai bainakumul adawa wa albaghda fil khamri wal maisir wa yasuddukum an dzikrillah wa anissalah dan semuanya syaitan menginginkan untuk ya, menimbulkan permusuhan dan kebencian di tengah-tengah kamu dengan bermain judi dan minum khamr tadi. Dan menghalangi kamu dari rikirullah dan dari salat. Maka dari, maka dari itu ya, uh, uh, Qasim, bin tadi Qasim bin Muhammad tadi mengatakan segala sesuatu yang melalaikan dari berriksir kepada Allah dan dari salat maka bisa digolongkan sebagai al-maisir. Nabi kaniqan fi din azan jami'an. Maka tadi riwayat yang sahih dari Imam Muslim ya dari Abu bin Hubb al-Aslami Nabi sallallahu mengatakan barang siapa yang bermain dadu maka seakan-akan ia telah mencelupkan tangannya ke dalam uh, daging babi dan darahnya. Itu adalah satu perbuatan yang sangat buruk yang ini adalah intinya larangan untuk bermain uh, dadu atau bermain judi bagaimanapun bentuknya Al-Qanifuddin Azani Allah wa Iyakum Jami'an nah di dalam kitab Muwatta Imam Malik ya, dan Musnad Imam Ahmad Sunan Abi Dawud Sunan Ibnu Majah diwatkan dari Abu Musa al-Ash'ari yang mengatakan ya bahawa Rasulullah SAW bersabda Man la'ibah nard berada siapa yang bermain nard qad asalahu maka ia telah durhaka kepada Allah dan rasulnya telah durhaka kepada Allah dan rasulnya hadis ini disahihkan oleh Syarani di dalam al-Bara'uz Zhalil dan di dalam Sahih Jami' demikian hakikatnya di Nah itu eh, apa namanya kita katakan celaan dari para salaf, ya, para sahabat dan para tabiin tentang permainan-permainan yang mengandung unsur judi, hanyutin. Adapun tentang permainan catur, ya, ala bin Omar pernah mengatakan bahawa catur itu lebih buruk daripada permainan dadu. Ya dan telah disebutkan sebelumnya dari Ali bin Abi Talib beliau mengatakan bahwa permainan catur itu termasuk perjudian. Ya dan Pengharaman catur ini telah ditegaskan oleh Imam Malik, Abu Hanifah dan Ahmad. Sedangkan Al Imam Asy-Syafi'i hanya memakruhkannya. Ya, hanya memakruhkannya. Nah, ada beberapa riwayat ya mengenai permainan catur ini. Ya, dikatakan anna as-satran ulama ala tahrim al Adapun permainan catur, mayoritas ulama mengharamkan permainan ini. Sawaunkan abirrahmin al obigairihi. Baik itu dengan pertaruhan atau atau tidak. Baik itu dengan pertaruhan atau tidak. Amabirrahni fahuqimarun bila khilaf. Adapun jika itu disertai dengan pertaruhan, maka itu tidak sah lagi tanpa ada khilaf. Itu merupakan satu permainan judi. Subhanallah. Nah, eh, Adapun Imam Syafi'i beliau mengatakan makruh ya. Ya, akan ah, tetapi beliau mengatakan haram ah, bisa menjadi haram apabila itu melalaikannya dari perkara yang wajib atau dari salat. Beliau mengatakan idza kana fi khalwa wa lam an wajibin wala salat Ya, fa, uh, beliau mengatakan la sabih jika itu dilakukan pada di, bukan di tempat keramaian. Ya, artinya dia bermain itu tidak di tempat keramaian dan tidak, tidak menyebutkannya dari perkara yang wajib, dan tidak menyebutkannya dari mengerjakan salat pada waktunya, maka beliau mengatakan, ya telah baksa biha, tidak mengapa. Ini pendapat al-imam Musyafi'i. Namun, mayoritas ulama mengharamkan permainan ini. Nah, al-imam al Nawawi pernah ditanya tentang permainan satrans ini. Aharamun amja'izun. Apakah permainan ini... Haram atau boleh? Maka beliau menjawab. Ya, beliau, Alimam Nawawi mengatakan, menjawab. Huah haramun inda aksari ahli ilmi. Permainan catur itu haram menurut mayoritas pendapat, mayoritas ahli ilmu. Dan beliau juga pernah ditanya tentang permainan catur ini. Halia juzul amla. Huah haria asamillah ibu biha. Apakah dibolehkan atau tidak, dan apakah orang yang bermain bermain catur itu berdosa atau tidak? Maka beliau mengatakan infawah terbehid salat infawah terbehid salatan anwatkiha, allah ibadiah an, an alaiwa dinfarhul haraf. Jika itu membuat dia lalai dari salat pada waktunya, itu artinya dia membuat terlewat atau terluput... dari mengerjakan salat ya, dari waktunya pada waktunya, atau dia bermain itu dengan pertaruhan... Ada iwat, ada pertaruhan di situ, fa haram. Maka hukumnya tidak syak lagi haram. Wa ilah, dan jika tidak meluputkannya dari, dari solat pada waktunya, dan tidak ada unsur pertaruhan, fa makruhun indah syafi'i. Maka menurut al-imam syafi'i adalah makruh hukumnya. Wa haramun indah zairihi. Adapun menurut ulama-ulama yang lainnya, hukumnya haram, ikhwanifiddin rahmani wa rahimakumullah jami'an sebagaimana yang kita sebutkan tadi bahawa Imam Malik, Abu Hanifah dan Imam Ahmad mengharamkannya. Nah, demikian ikhtilafuddin. Dan dalil pengharamannya menurut pendapat mayoritas ulama adalah firman Allah Subhanahu yang kita bacakan tadi yaitu hurrimat 'alaikumul maytatu wad khinzir sampai kepada firman Allah wa at azlam. Dan kamu mengundi nasib dengan azlam. Sufyan Waqe bin Jarrah mengatakan, Maksudnya adalah Satrans. Iaitu catur. Yang maka dari itu, Ali bin Abi Talib mengatakan bahawa Satrans ini adalah Maisirul A'ajib. Saturan itu, catur itu adalah perjudiannya, Ataupun Maisirnya, judinya orang-orang ajam. Itu yang bukan Arab. Ya. Satu ketika beliau lewat, pada orang-orang yang sedang bermain catur. Beliau lewat di dekat orang-orang ataupun di hadapan orang-orang yang sedang asyik bermain catur. Maka beliau mengatakan mahadihit tamasil lati antum laha hakifun. Apa ini? Berhala-berhala yang kamu tekun beribadah kepadanya. Antum yang kamu tekun menghadap kepadanya. Di ayat Musa ha jamran, hatta yatfi khairu min ayyamus saah. Jas ya, andainya salah seorang dari kamu memegang bara yang panas hingga padam bara itu, itu lebih baik daripada kamu memegangnya. Itu lebih baik daripada kamu memegangnya, yaitu memegang bu, bu, bu, bu, biduk biduk catur itu atau buah-buah catur itu. Kemudian dia juga mengatakan, Wallahi, lihatlah kuliqtum, demi Allah, ya sesungguhnya kalian itu diciptakan bukan untuk ini. Ya, alat itu diciptakan eh, untuk selain ini, untuk bukan bukan untuk bermain catur seperti ini. Ya, beliau juga mengatakan bahwa sahibu satranj ini kadbun nas. Sahibu satranj akdzabun nas. Ya, bahwa pemain catur itu adalah orang yang paling pendusta. Ya, pendusta kelas ulung. Ya, adalah orang yang paling pendusta. Yaqulu ahaduhum. Ya, mereka mengatakan Fatal tu, wa makutil, ya, ya, kutil tu, wa ma kutil Wa aku terbunuh, aku termakan, ya, aku memakan. Padahal dia tidak memakan atau tidak membunuh. Wa maat atau wa ma'mat. Dia mengatakan tak mat mati. Wa ma'mat, sementara dia tidak mati. Kalifin Dina Azzaanillah Wa Iya ya, maka ya Abu Salih As Syari mengatakan lain Abu Sadran Illa Khate'. Laa yal'abu satran illa illa khabith. bermain catur itu Melainkan orang yang, yang penuh dengan kesalahan. Ya, adalah orang yang bersalah. Ya, orang yang penuh dengan kesalahan. Laa yal'abu satran illa khabith. Dikatakan kepada Ishaq bin Rahuyah. Atara fi al ba's? Bagaimanakah menurutku bagaimana menurutmu permainan catur itu apakah tidak mengapa? Maka bila mengatakan alba ya, sukuluhu fihhi. Masalah ataupun musibah seluruhnya ada pada permainan catur. Ya, apakah tidak mengapa? Beliau bertanya. Apakah kamu melihat permainan catur ini adalah satu hal yang ya, tidak ada masalah? Ya, tidak ada masalah padanya. Maka bila mengatakan alba sukuluhu fihhi. Masalah semua ada pada permainan itu. Wakiilalahu ya, maka dikatakan kepadanya inna ahlul surgul abu nabihi al ajilil harb. Ya, ada yang mengatakan kepadainya bahwasanya ahli tugur, ya, para para pasukan ataupun para serdadu yang berjaga-jaga di tapal batas itu bermain bermain catur di ajilin harb untuk, ya apa namanya untuk mempertajam siasat orang maka beliau mengatakan hua fujur tidak bahkan dia adalah satu kefajiran, ia ya, satu bentuk kefasikan. Nah demikianlah konfiden tuhaimanul wa haqamakumullah jamian. Ya sebagian orang yang mencatur dalilnya seperti itu katanya untuk mengasah siasat perang. Ya pada sebenarnya tidak, tidak ada apa -apa, pelajaran apapun yang bisa dipetik dari permainan catur itu. Maka dari itu ya sah menurut Wahyu mengatakan tidak itu bukan belajar siasat perang, tapi itu adalah fujur. Kalau niftin. Azza wa Jalla. Itu adalah satu perbuatan fasik. Ya Muhammad bin Kaab al Qurashi. Ditanya tentang permainan catur, maka beliau mengatakan, "Ada nama ia kunu fiha analla'ibu biha ayurad yaumul kiamah" atau qal, "Yustaruh yaumul kiamah ma'a sahibil amin ma'a ashabil batil." Ya, serendah rendah ya, keadaan beliau mengatakan, serendah rendah keadaan orang yang bermain catur adalah ia akan dibawakan nanti pada hari kiamat atau dikatakan Yus ayuh syaruyom al kiam maas habil batil dia akan dikumpulkan pada hari kiamat bersama ashabul batil yaitu orang-orang para pelaku kebatilan ya dia dikumpulkan pada hari kiamat nanti bersama para pelaku kebatilan lainnya khanifatim arzani Allah wa ayaqun jami'an ya dan juga ditanya ibnu umar pernah ditanya ya tentang permainan catur ini beliau mengatakan hia ashar minan nar Ya, pada permainan catur itu ya lebih buruk daripada permainan dadu, Ibnul Fiddin rahimahullahi wa rahimahukum jami'an. Dan Imam Malik bin Anas juga pernah ditanya tentang permainan catur ini, maka beliau mengatakan as-sarf minan nar. Bahwa permainan catur itu termasuk juga ataupun masuk dalam kategori permainan dadu, Ibnul Fiddin rahimahullahi wa ya, rahimahukum jami'an. termasuk juga dalam kategori permainan dadu. Baik. Nah, itulah dia beberapa kita katakan ya penukilan penukilan dari para ulama-ulama salah tentang apa namanya permainan dadu ini. Dan itulah apa namanya pendapat mayoritas ulama berkaitan dengan permainan catur ini. Dia dikatakan pernah ditanyakan kepada ibu rahim nakai mata kulusilak bebisatrans apa apa pendapatmu tentang permainan catur?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 Ketika yang ya dia dituntun untuk mengucapkan kalimat syahadat atau kalimat e, taibah, yaitu la ilaha illallah. Ditalkinkan dia untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah ketika akan mati, ya dia justru mengatakan sekap, sekap, ya karena hari harinya habis untuk main catur, ya maka ketika dia akan ditalkinkan, akan dituntun untuk mengucapkan la ilaha illallah. Dia justru mengatakan sekat, sekat, ya, karena itulah dia perkataan nantinya kesibukannya selama di dunia, ya habis waktunya untuk itu. Ya, sebagaimana satu hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah, riwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lain dan Al Hakim dan yang lainnya, ya Nabi mengatakan, ya mutul insan al-ma'as alaihi, wa yubaas alam mata alaihi. Setiap orang atau setiap insan akan mati menurut ya kebiasaan yang dia lakukan semasa hidupnya dan dia akan dibangkitkan nanti pada hari kiamat menurut kondisi ya bagaimana dia apa namanya menghadapi kematian atau keadaan ketika dia mati ya, keadaan ketika dia wafat atau mati Nah demikian khulafuddin hendaknya ya kita tidak menghabiskan dia ya, waktu sia-sia untuk permainan-permainan ya, yang mengandung unsur perjudian ya seperti dadu atau apa saja yang ya, apa namanya yang ada unsur perparuhan di itu mengundi nasib di situ hendaknya kita menjauhinya kerana Allah Subhanahu wa taala telah melarangnya ya Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya innamal khamru wal maisir wal anṣabur hadith awal al min amalis syaitan Ya, bahwa kumer, ya judi, ya kemudian menyembelih berkorban untuk perhala dan mengudinasi dengan anak-anak itu semua adalah qataran, najis, ya dan termasuk amal syaitan, perbuatan syaitan fajir tanibuh, maka jauhilah la alakum <locker> semoga kamu menjadi orang-orang yang beruntung. Inna syaitan syaitan ayubi abainakumul adawatawal baghba. Nah, sesungguhnya generasi itu ingin memunculkan dan menebarkan di antara kamu permusuhan dan kebencian ya dengan permainan judi dan uh, dengan dengan minum khamar dan permainan judi tadi ya wa yasuddukum wa yasuddukum an zikrillahi wa anish-shalah dan ya menghalangi kamu ya dari zikrullah dan dari salat dari zikrullah dan dari salat nah demikian Kalau so, kita lihat orang-orang yang bermain judi Ya hampir bisa dipastikan mereka jatuh dalam al-adaw atau al bagdaw Dalam permusuhan dan kebencian. Seorang yang bermain misalnya, ya bermain satu permainan. Bermain dadu atau uh, apa saja yang mengandung unsur pertaruhan dan perjudian. Ya. Maka berujung pada permusuhan dan kebencian. Ya bahkan kita lihat banyaknya uh, tidak tidak, uh, tidak jarang apa namanya tidak sedikit terjadi banyak sekali kejadian-kejadian yang kita lihat atau tidak jarang terjadi uh, apa namanya uh, terjadinya per kedadakan keluar tumpahan darah ya bahkan uh, kita katakan perkelahian ya akibat dari permainan judi ini akibat pertaruhan-pertaruhan seperti ini ya mereka bermain asyik bermain ya dengan pertaruhan itu Nah, jika kalah salah satu dari kedua belah pihak, maka akan muncullah permusuhan dan kebencian dan tidak jarang terjadinya, ya kita katakan perkelahian dan bahkan pertumpahan darah di antara mereka. Ya akibat ya bermain judi tadi. Nah, munculnya permusuhan dan kebencian, perkelahian dan pertumpahan darah. Ya, dan juga yang pasti dan yang jelas adalah orang yang asyik bermain judi itu dia akan lalai, akan terhalang dari apa? Dari rikulullah dan dari salat. Dari rikulullah dan dari salat. Dari salat dia akan terhalang dari dua ibadah yang agung ini, yaitu dari rikulullah dan dari salat. Coba lihat orang yang bermain judi, asik bermain judi, tak putus-putus. Ya, dia seperti kecanduan, seperti ada candu, ya, yang mana dia terus penasaran, yang kalah, ya, penasaran ingin menang, yang menang ingin terus menang. Ya muncullah apa namanya kita kata sifat, sifat sifat buruk apa, pada manusia yaitu apa tidak pernah puas seandainya diberi satu lembar emas maka dia akan mencari yang kedua diberi yang kedua dia cari yang ketiga dan tidak akan berhenti kecuali dia mati. Nah demikian juga orang yang menang judi itu akan terpacu terus bermain ya, jadi menang atau kalah ya dia akan terpacu terus bermain. Ya terus lalai dalam permainan itu. Waalaikumsalam. Hingga jelas, ya mereka akan terhalang dari rikruloh. Mereka akan terhalang dari salat Sementara rikruloh itu adalah salah satu amal ibadah yang agung yang dapat membuat jiwa kita tenang. Allah Subhanahuwataala mengatakan Alabi dikrillahi taat mainul qolub. Ketahuilah dengan rikruloh hati akan tenang. Nah. Apabila seorang terhalang dari ridha Allah ini, hatinya pasti tidak akan tenang. Hatinya pasti tidak akan tenteram. Nah, begitulah orang-orang yang asyik bermain judi dan segala permainan yang mengandung unsur taruhan tadi. Hatinya tidak pernah tenang, hatinya gelisah. Kalah gelisah, menang juga gelisah. Ya. Menang kita lihat kalau dia menang gembiranya tak karuan hingga ya kadang-kadang ya dia lupa diri. Nah kalau kala dia terus gelisah, ya penasaran dan lain sebagainya. Nah hatinya tidak akan tenang, hatinya tidak akan tenteram karena dia terhalang dari zikrullah. Dan zikrullah itu adalah sesuatu yang bisa membuat hati kita tenteram. Ada bibit riaitan bahwa ketahuilah dengan zikrullah hati akan tenteram. Nah, dipikir juga terhalang mereka dari salat. Ya. Atau dari salat pada waktunya. Kita lihat orang yang asyik bermain judi ini, kalaupun mereka salat, mereka akan mengerjakannya di akhir waktu seperti salatnya orang-orang munafik, ya. Dan salatnya itu pun patok ayam. Nah, itu orang-orang yang apa namanya berjudi tadi. Bahkan banyak kita lihat, tidak jarang kita lihat di antara mereka yang memang tidak salat. Habis waktunya, ya, mulai dari masuk waktu salat itu sampai keluar waktu salat dihabiskan untuk bermain judi tadi. Kena adanya adanya rasa penasaran tadi menang penasaran kalah juga penasaran tak bisa berhenti ya seperti candu ikan ikan ikan ikan ikan ikan ikan ikan ikan ikan ikan ikan ikan ikan ikan ikan ikan ikan ikan ikan dari ikan ikan ikan ikan ikan ikan ikan ikan ikan ikan ikan ikan ikan ikan ikan ikan ikan ikan ikan ikan ikan ikan ikan Sungguhnya sholat itu mencegah manusia dari, dari perbuatan keji dan mungkar. Ya, dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, coba kita lihat orang-orang yang bermain dadu itu. Atau bermain chat, bermain, bermain judi tadi. Dia terhalang dari sholat. Maka, coba lihat. Ya, mereka jatuh dalam perbuatan keji dan mungkar. Mereka tidak tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ya, mulai dari bentuk ucapan, ya... Perkataan atau perbuatan atau hatinya rusak semuanya, ya dia tidak dia tidak tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ya kalau kita lihat orang yang bermenjudi itu tidak terkontrol kata-katanya, dia akan mengumpat, mencaci maki, ya atau bahkan dia apa namanya mencaci Allah, memaki Allah Subhanahu Wa Taala, atau memaki orang tuanya, ya tidak jarang kita lihat ya orang yang bermain judi itu saling memaki satu sama lainnya. Ya saling memaki satu lah sama lainnya, saling hasab satu sama lainnya. ya tambah lagi mungkin mereka baku hantam di situ. Ya mereka tidak tercegah dari perbuatan keji dan mungkar karena mereka terhalang dari salat. Ya karena mereka terhalang dari salat ketika Nah itulah dia keburukan-keburukan dari permainan judi. Ya dan segala sesuatu yang masuk dalam kategori permainan judi kuali fiddin rahimakumullah Ya jadi hendaknya kita menjauhi segala macam bentuk permainan judi ya ya dan hal-hal yang biasa digunakan manusia ya, untuk ya, satu perjudian ini ya, misalnya permainan dadu ya catur dan sejenisnya dan banyak sekali sekarang ini ya bentuk-bentuk permainan judi ya ya sebutlah sekarang togel kan begitu ya apa namanya undian berhadiah ya yang di apa namanya di label atau nama tidak sebagaimana hakikatnya nak ini kita jangan tertipu ya, ini kita jangan tertipu. Ya sekarang ini banyak ya undian-undian berhadiah katanya padahal itu judi. Ya dulu uh, muncul yang namanya porkas ya. ya, kemudian undian berhadiah, undian sosial dan lain sebagainya ya. ya, segala macam bentuk yang mengandung unsur mengundi nasib sebagaimana yang kita sebutkan tadi dari uh, para ulama berkaitan dengan hakikat dari perjudian itu, ya mereka mengatakan hakikat dari perjudian itu adalah mengundi nasib ya mengundi nasib. Ya adanya unsur mengundi nasib. Sebagaimana dikatakan oleh Nu Abbas radhiyallahu anhuma yang mengatakan judi itu adalah mengundi nasib. Ya judi itu adalah ya mengundi nasib di konviden. Nah, kalau dahulu orang-orang jahiliyah ya perjudiannya itu coba lihat Ya mereka menjual daging dengan seekor atau dua ekor kambing. Nah ini ada, ada unsur apa namanya pertaruhan, ada unsur untung rugi ya. Kalau ya un, apa namanya uh, banyak dagingnya dia untung, kalau sedikit dagingnya dia rugi. Nah jadi ini merupakan satu bentuk-bentuk perjudian ini. Ya demikian juga ya Ibn, uh, uh, apa mujahid dan taus. Ya mereka mengatakan segala sesuatu yang berbau mengundi nasib itu termasuk judi. Nah, ya ikhwani fillah dan hadirin jemaah dan juga yang perlu kita uh, garis atasi di sini adalah hendaknya anak-anak itu dijauhkan dari permainan-permainan yang peny bisa mengarah kepada perjudian. Ya, ya bisa mengarah kepada perjudian seperti bermain dadu. Kadang-kadang ada permainan anak-anak pakai dadu, nah itu hendaknya di benda-benda ya, itu dijauhkan dari anak-anak. Demikian -anak. juga permainan catur atau permainan kartu, ya, ya main kartu, main trob, ya, sebagian orang juga boleh lihat main trob. Ya, awalnya tidak ada perjudian, tidak ada perterangan. Lama-lama kurang korang asyik, kalau tidak tidak bertaruh, akhirnya terjerumuslah mereka kepada perterangan. Jatuhlah mereka pada perjudian. Ya, ya jadi hendaknya ini ya, dijauhkan, ya, permainan kartu, permainan dadu, permainan catur dan sejenisnya. Nah hendaknya di apa namanya dijauhkan dari anak-anak uh, kita dan juga ya kita hendaknya menjauhi perbuatan-perbuatan seperti ini. Khanifidin, Azzaaniyyallahu ya kemudian. Karena perbuatan atau permainan-permainan seperti itu tidak ada manfaatnya, ya tidak menyihatkan badan, ya dan juga tidak menyihatkan pikiran. Kata mereka ini untuk mengasah otak sebenarnya itu untuk, bukan untuk mengasah otak, tapi membuat uh, apa namanya membuat mati otak. Ya dan membuat galau pikiran, ya. Sebagaimana kita katakan tadi, dia menang juga, enggak tenang. Ya, dia kalah juga, lebih enggak tenang lagi. Jadi ya, tidak ada manfaat, hai darapun yang bisa diambil dari situ. Ya tadi kita katakan Ishak bin Ra'ih pernah ditanya, ya, orang-orang ya, melakukan itu untuk melatihnya seterang, maka beliau mengatakan bal huwa fujur tidak. Itu salah, itu bohong. Sebaliknya itu adalah satu kefajiran dan kefasikan. Ya, kefajiran dan, dan kemastikan yang tidak mendatangkan faedah apa-apa. Nah, ini kan ikhwanifidin. Dikatakan tadi bahawa, ya, orang yang main judi ini adalah akhabun nas. Orang yang paling pendusta. Ya, di situ dia belajar penipu. Ya, belajar curang. Dan begitu ya. Nah, itulah dia permainan-permainan judi tadi. Main kartu, main dadu, ataupun main catur ikhwanifidin. Azamillahu ayat. Jumlahan. Jadi hendaknya ya perbuatan ini bisa ya, apa namanya hendaknya kita jauhkan, jauh kita jauhi dan kita jauhkan dari ya, jangkauan anak-anak kita. Nah Itulah dia al kabirah, al isrun, yaitu al kamar, ya, yaitu perjudian. Ya, Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala ya menghindari kita dan menjauhkan kita dari apa namanya dari dosa ini dia ya, dari dosa ini dan barang siapa tadi kita sebutkan ya uh, uh, riwayat Bukhari ya, ya bahwasanya barang siapa dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia ya, barang siapa yang berkata kepada temannya mari sini kita bermain judi maka dia harus bayar kafarah kafarahnya adalah dia harus bersedekah ya, tidak ditetapkan di sini berapa banyak sedekahnya tapi dia bersedekah itu kafarah orang yang mengajak orang lain bermain judi Ya Orang yang mengajak orang lain bermain, bermain judi. Ya, krafarahnya adalah dia bersedekah. Sebagaimana kita katakan tadi, kalau lah hanya sekedar mengajak saja itu sudah wajib dia membayar kafarah, ya itu sedakah. Ya, bagaimana pula dengan melakukannya, ataupun langsung bermain, ataupun mengerjakannya. Nah, di sini konefid dina ya. azaniyaullah. Dan, ya, judi tadi itu juga termasuk memakan harta manusia, dengan cara yang batil yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan termasuk menggunakan ya ta malillah bi ghairi termasuk menggunakan harta Allah tanpa hak kalau ditanya harta siapa itu yang dipakai untuk main judi ya tentunya itu adalah harta yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kepada mereka ya. dan mengenai harta ini akan ditanya dua perkara dari mana dia dapatkan dan ke mana dia belanjakan coba lihat orang main judi Ya dia dapat harta dari judi, ya, kemudian ya ketika dia dapat harta dari judi tadi, dia gunakan juga untuk berjudi. Coba ya, lihat, ya datangnya dan keluarnya, masuk dan keluarnya itu dengan kebatilan. Ya, sebab, apa namanya? Ya, ini kita katakan ya sungguh satu yang sangat ya merugikan sekali ya, sangat membinasakan sekali orang-orang yang bermain judi tadi. Ya takhtawduna fi malillah bil Yang telah menggunakan harta Allah tanpa hak. Pula hubungan neraka pada Nabi. Bagi mereka neraka Yaum Kiamah pada hari kiamat nanti. Ya bagi mereka, ya kita katakan neraka pada hari kiamat nanti. Nah demikian hadis. Uh, ya hadis itu oleh Ali bin Abu dari Khaulah al Ansoriyah dari Khaulah al Ansoriyah. Nah demikian ya. Jadi orang main judi itu dapat harta dari judi, lalu dia gunakan apa harta yang dia peroleh dari dia, yang dia peroleh dari judi tadi? Ya untuk berjudi lagi. Ya Kebanyakannya seperti itu, orang yang menang judi, maka dia akan terpancing untuk uh, terus menambah hartanya itu melalui judi Lalu dia pakai lagi untuk berjudi, maka datangnya haram harta itu, keluarnya juga haram Dan dia akan ditanya pada hari kiamat ya uh, tentang harta ini, dari mana dia dapatkan dan kemana dia belanjakan Nah di muka nenek moyang Firdayn Hazani Allahumma Jami'an, ya dosa besar yang ke-20 yaitu bermain judi. Nah,lah kita jauhi permainan judi ini dan juga kita jauhi ya, majlis judi, tempat perjudian, majlis judi. Jadi kalau ada majlis judi hendaknya kita berangkat dan apa nanya pergi menjauhinya dan juga menjauhi segala bentuk permainan yang bisa mengarahkan kita kepada judi atau permainan yang biasa dipakai oleh manusia untuk judi. Misalnya dadu, kartu, catur dan sejenisnya. Nah, demikian pak Amir Fadilin. Rahimani, wa wabarakatuh. Semoga kita jauhi itu dan kita jauhi juga anak-anak kita dari permainan-permainan, ya, permainan-permainan ya, yang ya, bisa melatih mereka untuk berjudi, pak Amir Fadilin. Yang bisa apa namanya, mendorong mereka ataupun menyeret mereka kepada, ya, apa namanya, judi. Nah, demikianlah. Ya mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua Ya khususnya bagi saya dan bagi para ikhwafudin dan para pendengar yang berbahagia Ya aku luku'ali hadha wa astagfirullahali walakum walisairil muslimin Innahu huwal ghafur rahim Nah, terima kasih kerana dzikirlah beberapa grafik pada ulistad dan demikianlah pertalian pendengar radio jadi manapun anda berada, pemaparan yang disampaikan oleh ulistad Abu Ihsan Al Maidani di kesempatan pagi ini dari pembahasan leka dan alhamdulillah kita sudah sampai pada poinnya ke 20 iaitu dosa Besar mengenai berjudi Mudah-mudahan kita dapat jauh atau Menjauhi dari perbuatan Dosa besar tersebut Dan selanjutnya akan kami buka sesi Tanya jawab bagi anda semua silakan Anda bisa menghubungi kami di line telepon Ataupun di pesan singkat di 081 989 6543 Dan untuk pertanyaan pertama Ustaz, Akan kita angkat pertanyaan melalui Pesan singkat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz ada pertanyaan Marni yang ber- iya, ada pertanyaan yang berasal dari Marni di Jakarta Barat, Ustaz. Set bagaimana dengan jual beli saham? Apakah hal tersebut juga termasuk dalam perjudian, Ustaz? Silakan. Ya, Allah a'lam. Ini mungkin bisa ditanyakan kepada yang lain mengenai jual beli saham. Ya, saya tidak mengerti, saya tidak tahu secara persis bagaimana bentuknya. Ya mungkin bisa ditanyakan kepada Ustaz-Ustaz yang lainnya, Allah waalaikum. Nanti. Jadi yang okay. mengandung unsur pertaruhan nasib atau ada unsur uh, mumunin nasib, maka bisa jatuh dalam kategori judi, Allah waalaikum. Nanti. Ya, ya syukur dan terima Dan selanjutnya masih di pesan singkat ustadz. Uh, tadi dijelaskan mengenai tidak bolehnya kita bermain dadu atau bermain kartu. Lalu bagaimana uh, dengan bermain yang disebut uh, pada masyarakat kita itu dengan karambol Ustadz, hanya untuk main-main saja atau mengisi waktu luang. Apakah hal tersebut juga bisa disamakan dengan main dadu atau main kartu Ustadz, silahkan. Ya, yes, sama saja. Itu permainan yang bisa me, apa, nah, membuat kita lalai ya dari kewajiban-kewajiban kita. Itu buat, buat kita lalai dari tikrullah, buat kita lalai dari salat dan juga uh, permainan yang ada unsur terselubungnya dengan permainan permainan judi ya permainan kartu bermain kartu yang kartu itu ya memang itulah dia alat untuk bermain judi bagi orang-orang yang ya apa namanya para pemain judi itu ya mereka gunakan itu jadi alat-alat yang digunakan oleh apa, para pemain judi yang biasa kita kenal itu adalah alat-alat untuk bermain judi itu jangan kita gunakan ya termasuk buah apa namanya uh, buah dadu itu ya main kartu itu atau main Ya batu itu ya batu apa namanya saya kurang paham ya e, ya itu cuma termasuk yang dilarang dan dijauhi. Yang tasabib romin minhum Para siapa yang bertasabuh dengan ya, satu kaum maka ia termasuk dari golongan mereka. Ya. Ya, tentu kita tidak mau tasabuh dengan pemain judi ya. Ya tasabuh dengan pemain judi ya seperti pemain judi itu berkumpul kan gitu ya. Walaupun kita tidak bertaruh. Ya, tapi hendaknya kita jauhi dan lebih ya, jat, ya, apa namanya, tanpa khilaf lagi akan menjadi haram jika itu disertai dengan uh, pertaruhan, ya. Nah, demikian. Sebagaimana kita sebutkan tadi bahawa para ulama memang berselisih pendapat tentang ya permainan catur jika tidak ada pertaruhan, ya atau kerambol, uh, catur kerambol yang tidak ada unsur pertaruhan. Walaupun mayoritas ulama uh, mengharamkannya, ya, memsyafi'i, memakrukannya. Tapi mayoritas ulama itu mengharamkannya. Mayoritas ulama itu mengharamkannya. Nah, demikian. Coba lihat ya, sebagaimana yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika ia lewat kepada orang yang sedang asyik main catur ataupun ia main dadu atau main catur, beliau mengatakan: Mahadit tanati lullati antum lah Apa ini berhala-berhala yang kamu sedang ikaf? Itu artinya apa namanya? Takut menghadap kepada dengannya. Ya, coba lihat orang yang main itu, yang main catur. Itu pun menghadap ke biduk-biduk caturnya. Ya, seperti orang, apa namanya, ya, seperti orang bodoh yang kita katakan sebenarnya. Walaupun merasa pintar. Nah, demikian. Ya, itu dia. Ya, maka akan belum mengatakan, Wallahi, ya liqayri hadahuliktu, demi Allah. Ya, untuk selain ini kalian diciptakan. Jadi, kita diciptakan itu, ya, untuk, uh, uh, apa namanya, ee, uh, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala wa ma khalaqud wal insa illa liya'budun nah demikian Allah a'lam bisawab ya dari sekarang udah selesai atas jawabannya dan selanjutnya akan kami angkat pertanyaan lain telepon uh, silakan bagi Anda yang ingin menghubungi di 0218236543 dan sudah ada Pandi yang berada di Bekasi silakan Pandi Asalamualaikum Pak Mas Nurgo Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Uh, Pak saya temun tanya ini ya. Alhamdulillah ya, setelah saya mengenal film ini dulu saya penghobi catur Pak Ustaz. Sekarang ini saya penghobi catur. Tapi setelah mengenal ini permainan ini masih belum bisa saya saya tinggalkan kompeten 80 saya tinggalkan Tapi kadang ketika hati ini penat hati ini eh uh, belajar itu apa apa sekali kadang-kadang masih ada rasa Rasa-rasa main sedikit-sedikit, Pak -sedikit, Ustaz. Padahal saya ingin menghilangkan sekali itu cara itu, ya, permainan satu itu. Saya kira bagaimana hmm. selusinya, Pak Ustaz, ya? Padahal main sekarang ini saya tidak berjudi, cuma kena hiburan saja, gitu, Pak Saya kira solusinya bagaimana, saya, eh, kata kata banyak, kata. Pak itu. Terima kasih banyak, Pak Agus. Berhormat, berhormat. Eh, Pak Andi, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz. Ya, ya. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Ya kita nukil dari perkataan para sahabat tabiin tabi tabiin ya tentang uh, komentar uh, mereka yang sangat uh, keras ya ataupun sangat pedas tentang ya apa namanya permainan catur ini ya seperti yang dikatakan oleh Al alim alim radhiyallahu anhu la ayyamussa ahadukum jamran ya hatay yufia khairun lahu min ayyamussa ha jadi ya, seandainya kalian salah seorang dari kalian memegang bara yang panas hingga padam bara itu, itu lebih baik daripada dia memegang apa namanya biduk-biduk uh, catur tadi. Nah demikian, ya itu perkataan Ali bin Abi Thalib. Ya, hadisnya tidak sahih menerapkan kepada Nabi, tapi itu dilihatkan dari uh, Ali bin Abi Thalib. Wallahu a'lam bishawab. Nah demikian. Jadi jangan fitdin. Ya ingatlah bahwasanya. Permainan catur itu membunuh waktu kita. Jarang orang main catur itu satu atau dua menit, tiga atau empat menit. Orang main catur itu berjam-jam bisa eh, betah dia duduk menghadap ya buah catur tadi. Berjam-jam dia menghadap buah catur tadi. Ya tentu saja ya tidak akan berhenti kalau tidak sekak Kan begitu. Ya mana mungkin ya apa namanya? ini tanggung ini, ini sebentar lagi beberapa langkah lagi mati, tapi tak mati-mati, jadi coba lihat, ya terus, ya akhirnya dia diseret kepada, ya untuk melalaikan liqrullah, dan melalaikan salat dan melalaikan kewajiban-kewajibannya, ya lalai mencari nafkah, ya bapak-bapak yang mencatur di, di kopi itu lupa dia cari nafkah kan, dia lupa anak istri, Ya, anak demikiannya konife. Jadi ya, ujung-ujungnya lupa diri dia, bahkan dia akhirnya lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ingatlah ya, ya tadi apa namanya hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mutu kulinsaan alama shalai boyu baasu alama mataalai. Ya, setiap manusia itu mati menurut ke, uh, kebiasaan yang dilakukannya semasa hidupnya. Dan dia akan dibangkitkan, ya menurut kondisi dia mati. Ya, ikhwanifidin, ya, ya tentunya kita tidak, ya banyak orang yang sedang mencatur, kena serangan jantung mati dia di atas papan caturnya. Nah, demikian ikhwanifidin. Ya. Coba lihat betapa buruknya keadaan seperti ini. Nah, ini termasuk su'ul khatimah. Demikian juga tadi, Ibn Al-Qayyim pernah menukil dalam kitab Ad-Dawad-Dawak. -da orang yang dituntun untuk mengucapkan kalimat syahadat la ilaha illallah. Justru dia mengucapkan skakmat, skakmat. Kenapa? Karena itu kebiasaannya Irfan Effedin. Jadi jauhilah kebiasaan ini ya Irfan Effedin ya karena itu tidak ada manfaatnya. Tidak menyihatkan badan juga dan tidak menyegarkan pikiran. Kalau lah katanya ini olah, olahraga apa namanya? Asah otak ya. Olahraga pikiran ataupun olahraga otak. Nah itu, itu adalah bohong. Ya. Sahibul satran itu akurata benar Ya, pemain catur itu adalah orang yang paling bohong. Ihwalif billahi azanillah orang para pendengar yang berbahagia. Aku benar-benar demikian. Jadi tidak mengasah otaknya bahkan membuat otaknya mati. Ya coba lihat otaknya hanya memikirkan papan catur yang ukurannya berapa kali berapa itu. Nadimiki melihat melihat apa namanya kota-kota catur itu. Ya papan catur itu dan biduk-biduknya juga di sana ada apa namanya salib ya pada apa namanya biduk-biduk catur itu ada ada apa namanya ada juga patung ya ada gambar kuda ada patung kuda di situ hingga Imam Ali bin Abi Talib mengatakan mahadita masil lati antum laha kafun apa ini berhala-berhala yang kamu i'tikaf ya, tekun menghadap kepadanya nah demikian jadi hendaknya ini bisa dijauhi Pak ya, ya sebenarnya tidak sulit dan tidak susah banyak kegiatan-kegiatan yang lebih bermanfaat yang bisa kita lakukan yang bermanfaat bagi diri kita dan bermanfaat bagi orang lain ya nah demikian ya e, ketimbang kita menghabiskan waktu untuk bermain catur ya nabi mengatakan khairukum anfa'ukum linnas baik-baik kamu adalah yang paling banyak bermanfaat bagi manusia buatlah ya kegiatan atau lakukanlah kegiatan yang bermanfaat bagi Islam dan kaum muslimin ya, ya nah demikian wallahu alam bisawak. Nah, teks kon Jazeera Palestina sudahnya dan demikian untuk Pak Andi yang berada di Bekasi. Selanjutnya masih kami terima di line telepon di 0218236543 dan sudah ada Ibu Ella yang menunggu. Silakan Ibu Ella Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana dengan permainan seperti biliar gitu? Apakah ini termasuk juga yang diharamkan? Dan bagaimana kalau seandainya kita belanja dengan adanya diskon, termasuk tidak nih, yang diharapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wali pun warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan usted. Uh, mengenai apa namanya uh, diskon itu mungkin bisa ditanyakan kepada ustadz. Karena itu masuk dalam bab jual beli ya. Itu masuk dalam bab jual beli dan mengenai permainan biliar ini ya, ya permainan biliar ini. Ya kalau kita lihat permainan billiard ini itu identik dengan eh, apa namanya orang-orang yang juga menjadikannya sebagai eh, apa namanya alat untuk berjudi, ya alat untuk berjudi, ya nggak ada unsur olahraga di situ, ya, ya tidak ada unsur sama seperti ya, apa namanya eh, permainan catur yang membuat seorang itu eh, apa namanya lalai. Ya dan biasa itu permainan digunakan untuk uh, apa namanya uh, judi ya. walaupun sebagian orang menggolongkannya ya, sebagai olahraga tapi wallahualam dari sisi apa dia disebut olah, olahraga saya juga kurang paham itu ya nah demikian ya dan lebih kepada uh, apa namanya uh, kita katakan membuat seorang itu lalai ya, ya dengan permainan biliar itu hendaknya juga apa namanya dijauhi karena tidak ada ketangkasan yang bermanfaat yang bisa dipetik di situ ya sama dengan apa namanya main apa namanya uh, tusad ya tusad juga jadi ya, beliau dan selesnya ya, kita tidak tahu keterampilan apa yang bisa dipetik di situ berbeza dengan olahraga-olahraga yang memang ada olah tubuh di situ ya seperti ya, mungkin nah, permainan uh, lari, berenang, ya permainan-permainan yang yang mengubah di dalam Islam ya, dengan catatan tidak membuat dia lalai dari firqul dan tidak apa namanya membuat dia apa namanya lalai dari solat ya pada waktunya. Nah, Allahumma alam bi sawabadimilkiyan. Nah, napt tafsir dan zakat serta dan selanjutnya kami beralih kembali di pesan singkat. Ya ada beberapa pertanyaan senada di antaranya dari Bapak Muhadi di Pati Jawa Tengah dan penanya yang lainnya ya, yang menanyakan mengenai mengikuti kuis yang dilakukan melalui SMS baik yang ditawarkan oleh televisi ataupun operator-operator dari uh, apa? Jaringan-jaringan telepon yang ada Ustadz Apakah hal tersebut merupakan mengundi nasib atau perjudian juga Ustadz silahkan Ya jelas itu mengundi nasib namanya Karena kita mengirimkannya dengan dengan dengan biaya ya Kita mengirimnya dengan biaya ya Kita mengeluarkan biaya di situ Dan kita mengharapkan eh, hadiah ya Dari biaya yang telah kita keluarkan ya, Nah itu termasuk undi nasib Nah itu termasuk ada unsur judi di situ, Unsur mengundi nasib Sebagaimana telah kita bahas tadi ya Perkataan para ulama berkaitan dengan judi ini ya mereka mengatakan segala sesuatu yang berbau mengundi nasib Itu termasuk judi Nah kalau dahulu ya mereka mengatakan Termasuk di dalamnya biji-biji yang biasa dijadikan bahan undian oleh anak-anak Biji-bijian yang biasa dijadikan bahan undian oleh anak-anak Itu termasuk judi dalam pandangan mereka Para ulama dahulu Ya, seperti yang dikatakan oleh Rashid bin Saad dan dalam Rabi bin Habib mereka mengatakan termasuk di dalamnya, ya permainan dadu, ya undi undian dengan biji-bijian yang biasa digunakan anak-anak untuk bermain. Nah, demikian yang dikatakan Ibn Maka dari itu Ibn Abbas dan Ibn Omar mengatakan judi itu adalah undi nasib. Judi itu adalah undi nasib. Nah, demikian. Baik. Ya, seperti orang-orang jahiliyah dulu mereka menjual daging. Ya, dengan apa? Dengan seekor atau dua ekor kambing. Nah, itu itu mengandung unsur untung rugi ataupun unsur ya pertaruhan. Ya pertaruhan nasib. Nah, demikian juga ya undian-undian yang diadakan apa siapapun yang mengadakannya ya. Siapapun yang mengadakannya yang mengandung unsur untung rugi ya uh, seperti apa namanya yang ditanyakan tadi ya, undian-undian ya, uh, berhadiah ataupun yang lainnya di mana kita mengeluarkan biaya untuk memperoleh hadiah itu ya dan belum tentu kita mendapatkannya ada orang yang sudah mengirim SMS sampai ribuan kali dia enggak dapat apa-apa nah demikian ada yang sekali langsung dapat nah ini jelas ini adalah satu bentuk ya perjudian yang diharamkan oleh syariat wallahu aalam bisawab jadi hendaknya kita menjauhi ya. itu nah. ya ya sekron diacak harus tetap jawabannya dan selanjutnya ada uh, pertanyaan ya beberapa pertanyaan senda pula diantaranya dari Rudy di uh, Cebon dari pendengar Radio Asinah di Cebon dan Abu Abdurrahman yang berada di kota kota uh, Mobagu Sulawesi Utara Ya Ustaz bagaimana dengan pertandingan sepak bola atau pertandingan-pertandingan yang lainnya yang melibatkan fisik kita Tapi di situ disitu dengan perjanjian apabila yang menang maka dia yang akan membayar sewa tempat atau membayar seperti alatan yang dipakai tersebut Ustaz Bagaimana Ustaz dengan ini? Apakah hal tersebut merupakan satu perjudian Ustaz? Silahkan uh. Ya kalau itu ada pihak yang ketiga ya Ya pihak ketiga yang mengatakan siapa yang menang saya beri hadiah Maka ini tidak termasuk judi ya Tapi kalau ya, terlibat adalah dua belah pihak itu Ini bisa masuk kepada ya, unsur perjudian Ya itu kalau ada pihak yang ketiga yang mengatakan Ya kalau yang menang saya beri hadiah Ya tanpa apa namanya uh, uh, uh, uh, Kedua pihak yang bertanding itu tidak mengeluarkan biaya ya ada pihak ketiga yang sebagai sponsornya memberi hadiah, maka ini tidak termasuk judi, Yaitu hadiah. Nah, tapi kalau ini hanya melibatkan dua berdegar pihak itu saja, Allahumma Alhamdulillah ini bisa masuk pada unsur perjudian, Allahumma Alhamdulillah dan dijauhi seperti itu. Ya, nain. Allahumma Alhamdulillah. Demikian saya akan ya. kepada ustaz-ustaz yang lainnya mungkin mengenai masalah ini. Ya, baik. Terima kasih banyak ustaz, atas jawabannya dan selanjutnya pertanyaan terhadap ustaz ya di kesempatan pagi ini karena waktu yang uh, sudah habis. Ya Ustadz, bagaimana dengan asuransi? Apakah hal tersebut mengandung perjudian dan bagaimana dengan arisan? Apakah hal tersebut juga masuk dalam perjudian? Silakan Silahkan Ustadz. Asuransi itu termasuk akad yang goror mengandung ketidakjelasan ya. Ya, koror yang juga mengandung, uh, apa namanya, uh, unsur, ya, untung rugi ya, apa namanya, ya, ada unsur perjudian di situ, apa namanya, undi nasib di situ Nah, jadi itu dilarang, diharamkan di dalam Islam asuransi itu Nah, adapun uh, arisan ini, Allah Allah lihat ya, bentuk arisannya, karena sekarang ini banyak sekali muncul, ya, berbagai macam bentuk-bentuk arisan Ini ya, tergantung bentuk arisannya bagaimana, ya Nah demikian Allahualam bishawab dan ya kalau ya kita katakan ya itu sifatnya menabung ya tanpa ada unsur apa namanya yang dirugikan di situ ya ya semuanya mendapat bagian untuk atas tabungannya Wallahualam itu tidak mengapa ya, tapi Allahualam biasanya mungkin ada arisan-arisan yang mengandung unsur eh, judi saya tidak tahu itu tidak paham ya jadi tergantung kepada bentuk arisan yang dilakukan. Wallahu alam bisawab. Nah, mungkin itu saja ya. Dan eh uh, pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan jual beli mungkin bisa ditanyakan kepada eh uh, usahawan yang lainnya. Wallahu alam bisawab. Adik nah, ingin saja mungkin yang bisa kita sampaikan pada pertemuan uh, hari ini ya. Uh, lebih dan kurang saya mohon maaf.